Ну хіба жінка, чоловіка, варити має? Биг чим старший, тим легше запліднити теличку вміє. А Гаврилові внуків треба. Так що молода хай тішиться, що їй дістався газдовитий та статечний чоловік, а не якесь там помило. Буде легше з іншими газдами брататися. Отак. Несказанна радість розносить дячукові груди. Він так чекає завтрашнього дня, ніби самся сьогодні женить. То й не дивно, Гаврило чоловік поважний. Він гонор любить понад усе. А вже який йому гонор робить сьогоднішня молода, весь світ чує і ще більше людей буде знати, бо та тисова рівня така довга, як жіночий язик. А Треба було більше гостей на весілля накликати. Треба було. А то ж піддався Гаврило своєму дурному думанню та жалісливим очам доньки відданиці, та й накликав людей не стільки, скільки хотів. Ну, дитина на те вона й дитина, щоб її вчити та на добру дорогу виводити. А він тоді зм'якнув серцем від жалісливого флинкання своєї одиначки. Ой кувала зозуличка, та й сіла на камінь. Це ночі о півночі, буде по мені амінь. Примітка. Флинкання, схлипування, діалектне. Отож затягує в шопі хмільним голосом хтось із невтихомирених щедрим частуванням гостей, і пізня нічна луна розносить сороміцьку весільну співанку по заспаних горбах, Ідолах, налаштовуючи на завтрашній день неозору округу хутора, затихлого на кілька годин для відпочинку. Хоч би вже скоріше ця весільна ніч минала. Гаврила сам пантрує двері із сіни у велику кімнату, де пішли спати молодий з молодою. Снує туди-сюди, лягати не поспішає. Вже всі вляглися. Ондечки кухарка хропе із запічка. Хропіння музикантів чути аж із стодоли. А дальні гості повлягалися у весільній шопі на лавицях та столах. І раді, що господарі не всі наїдки в пивницю позабирали. Примітка. Шопа – тимчасова споруда. Діалектне. Але мало кому з хмелю чи цікавості може прийти до голови, що дурне – та й сіпне, хто дверну клямку до молодих. Гаврило хоч і сам накрутився, з ніг мало не падає, а довірити таку важну справу, стерегти перше безсоння молодих, не довірив навіть кумі своїй парасці. Жарти сказати. То діло акуратне, то не корок на винній борці пробити». Гаврил уже двічі обійшов столи із гостями. Вже смачно відповів на гострі жарти музики, куми своєї Параски, Двічі прогнав кухарку до печі. Уже й нагримав на сусідку Катерину, яка, як здалося Дячукові, занадто повільно миє посуд. А молоді, що сиділи на своєму місці під образом божим по центру шопи, все не кликали тата до незмінного післяшлюбної ночі ритуалу. Молодий, відвернувшись до молодої спиною, довший час голосно, так голосно, що його чуло все жваве від веселощі весілля, торгувався з Маковієм Томнюком за дві пражини полонини на Магурі. Нібито для цього не буде іншого місця і часу. Гаврило на якусь мить навіть зачув у собі злість. Бо де-то хто видів таке на гуцульському весіллі, щоб молодий, прилюдно, не подякувавши батькові за незайману доньку, клопотав про гішев, не про свій гонор. Тож не по-християнськи. Але з іншого боку, втихомирює сам себе Гаврило, може воно і краще, що зять відтягує цю наймилішу для батька хвилину. Може це ліпше, Бухай чують усі весільні гості, який шпаровитий Газда прийшов у Гаврилову хату. Примітка. Шпаровитий – удатливий. Діалектне.